صلى الله على محمد tabarokatullah Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ashhadu an wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa muslimin muslimat yang dirahmati sekalian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 dibenci oleh syara yang dituntut kita kalau boleh kita jauhi yang makruh, Allah yang tidak suka dalam semayang itu ada buat bawah kata ada pun sunat yang dituntut dahulu dia masuk kepada semayang iaitu bang, azan dan ikamat kita gunakan perkataan Bang menggantikan azan itu Terpengaruh daripada buku ni Azan Tapi tu juga perkataan bang Bang ataupun Abang lain-lain lain Sekarang semua pengen abang lah. bang tu maknanya azan Azan itu sunat walaupun Semayang seorang Tapi kita Semayang seorang bukan tak azan Ramad budak lah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 Hadis tidak sabit tidak ada, tidak ada sebarang hadis yang menyebut sunat membaca doa yang sama Selepas kita dengar khamat Itu bukan tak boleh Nak buat boleh buat Sebab dia doa Yang ujung kita baca Allahumma Rabbaha dihidak utamah Suhafal lukaimah itu Itu memang sabit Itu yang dibaca dalam talimisyen dan sebagainya Lepas azan kita dengar azan Memang kita baca doa itu sunat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 kita nak terangkan hukum saja Lepas azan, sunat. Lepas ikramah tidak sabit. Tapi bukan makna bid'ah ah. Bukan tidak boleh sebab dia doa. Bang dan ikramah. Dan ia menyahaja. Orang yang nak azan ni. Orang yang nak ikramah itu dia kena. Pilih. Dengan dengan pilihan dia. Dengan sahaja dia buat apa dia. Dia buat pada tempat yang ada satrahnya. Tempat yang ada hadangan di hadapannya seperti jidar jindara tu jidar jidar makna dinding so azan dia kena cari tempat yang di hadapannya ada satra ada lindungan ada dinding atau tayang atau ting bukan ting tiang Ya, kalau dalam masjid, misalnya yang ada tiang, ah, macam tengah-tengah tiang itu, kalau, kalau, kalau bila di belakang, dia, dia pilih. Jangan di atas tengah-tengah ni, dia ke tepat tiang tu. Kalau sini, tak berada di depan. Depan ini kira satrah. Dah. Jadi, punya halusin. Atau, jika tidak ada tiang, tak ada tembok yang tinggi saja. Atau, suatu yang tinggi, dua, sepertiga, anhalta. Dua, serta, satu per tiga, dua Satu per tiga hata Satu hata, dua hata, satu per tiga Maksudnya, tiga hata setengah lah Atau dihamparkan sejadah Jika tempat tak ada Dia Dalam keadaan terdesak dan sebagainya Dia kena ambil sejadah satu Hampar sejadah Tempat dia nak, nak azan Atau jika tidak ada Digaris dihadapannya Daripada tumitnya Hingga pada tiga hasta kehadapannya Lebih kurang panjang sejarah Lebih kurang pula Macam di tengah padang Di tengah padang pasti Di hutan dan sebagainya kita Lebih kurang macam Kaedah semayang lah. Semayang ni kita ada satrah di hadapan kita Satrah sempadan Atau kita dengan orang nak boleh melintas atau Satrah, kalau kita ada sejarah lah itu, itu satrah kita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 Kau sampai tiga hasta, mungkin hapus dia ada Pada orang yang pendek, kau tak nampak apa ada Dia nak skrat kalau boleh kau yang, yang kita buat, yang sedia ada Dia macam dinding jangan rubuh lah Takkan nak rubuh pula semayang Biarlah begitu, kau tiang, biarlah begitu Kau nak buat, buat satrahnya di, Jangan lebih tiga hasta Ya uh, Persebutan pekah yang seperti ini ni Memanglah kalau orang Orang yang nak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 itu saya sunat yang diambil kira sebelum kita sholat sunat so, azan sunat iqamah pun sunat semayang seorang pun kalau boleh azan dua orang memang boleh azan e, kalau seorang sekurang kurangnya kita iqamah sah semayang dengan tak azan iqamah pun bangkit Allah apa jadi atau tapi itu kesempurnaan sholat dan yang makruhnya ada perkara yang dibenci syarak benci makruh ni kena tinggallah e tapi bukan tak mentang dia boleh buat macam kita cakap pasal belacan budu e biasa kalau kawan yang dah biasa masih dengan budu sampai ke peringkat budu nak kena cari straw dengan pakai boten pakai straw dia tak boleh dia tak, ikat tak ada salah boleh Itu betul lah makruh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 dengan Allah Ta'ala lepas semayang kita baca Quran itu maksudnya Allah bercakap dengan kita dengan cakap dia dalam dalam wahyu dengan permannya bila ini sebab tu sebab tu dikaitkan sampai ke beberapa peringkat uh, orang yang Nabi kata sesiapa yang makan bawang makan benda yang bau busuk dia jauh lah tak yamai lah kami ni bukan makna dia larang jangan mai langsung itu senang saja sahaja hajimaat makan bawang Nabi kata jangan pergi masyarakat kata-kata Bawa aibau haram makan petai, makan jering dah dan abah kata masa kita nak mengadap di masjid itu kita kalau manusia pun kalau kawan kita yang tak baik cakap Bawa apa yang gajah bodrian tu sengat orang tak boleh bodrian tak boleh ada kawan saya makan rian, dia kata, sampai makan regan bini dah kata tiduk sampai petang tu Maknanya kawan kita pun, isteri kita... Haidak lah, kajak tak faham, belakang makan apa pun. Kalau isteri kita pun tak selesa, kalau kawan tak selesa, ni di masjid. Orang sebelah nasibah yang tak selesa. Inilah datang hadis Nabi yang bermaksud sesungguhnya malaikat akan merasa tidak selesa apa yang tidak diselesa ke oleh anak Adam yang malaikat nak hadir jufar memberi rahmat orang yang semayang di masjid kalau berlaku kalau yang makruh dan sebagainya itu menjauhkan malaikat maksudnya kita menjauhkan rahmat Allah SWT Okey, kerana itu kita ke dalam kes mayang ni kalau boleh kita elakkan kita jauhkan tinggalkan yang makruh adalah lebih baik kerana kita nak mengadap nak bercakap dengan Allah SWT yang makruh dan semayang itu amat, amat banyak Digunakan amat banyak tu. Setengah daripadanya, setengah, setengah, setengah, ha, bukan ha nih. Setengah sebenarnya kan? yang pertama adalah setengah apa bukan setengah, itu baru bahasa digunakan setengah daripadanya satu Berpaling ke kanan atau ke kiri di dalam semayang bukan sahaja tidak, bukan sahaja makruh berpaling kanan kiri. Tak berpaling pun. Tapi kita menjeling sebelah kanan. Menjeling sebelah kiri. Menjeling-jeling paku tu. Yang dia kata jelingan itu sebenarnya ditarik pandangannya oleh syaitan. Jelingan syaitan. Sejeling so, pun dia, dia masuk dalam makruh. Kalau balik tengok tu lagi makruh lah. Makruh lah ya. Pasal? Pasal secara semudah kita tak faham. Pasal kalau kita cakap dengan orang nak sedang sedang bercakap dengan satu benda dengan orang yang mustahak selalunya dalam, dalam art understanding of, of communication, ni orang tengok muka tapi kalau dia tengok bercakap kita perhatikan ke lain saya dengar apa, kita bahasa apa ataupun dia sedang tengok apabila kita bercakap dengan dia so dia perhatikan ke lain macam dia tak berminat macam dia tidak konsentrasi dan sebagainya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 jelingan yang ditarget syaitan perhatian kepada nya kadang-kadang senang ada dengar suara yang bunyi suara sebelah kanan apa pun nak tengok dia mungkin suara syaitan syaitan boleh bersuara yulqunasanu wahum kadibun mereka boleh mendengarkan suara kepada kita menyampaikan berita kepada kita kadang menyampaikan sesuatu berita kadang orang silap ah dia kata dia dapat wahyu Allah taala rupaka apa Ya. Daripada istilah ini memang berlaku sorak boleh boleh beraku. Atau melihat ke langit. Artinya mendongak ke ataslah. Cicak bunyi, cicak bunyi segua tadi. Tengok. Udang semayang. Ayak menitis depan kita. Bocor lagi. Oh aku bocor. Kita pun tahu mengatakan, kadang-kadang kita sebelum semayang tu memang settle, semua settle dah. Allah akbar, macam-macam dia mari tu. Ingat itu, ingat ini, sebagainya. Cicak nak puji pun ketika tu. Kenapa tak puji sebelum aku, aku tak puji tadi ni? Ada banyak yang ditarik perhatian untuk mengurangkan pahala semayang. Bila buat makaruh ni, makn tidak dapat pahala lah. Ok. Panang atas tak boleh Kerana yang diberikan itu Permainan syaitan Betul Banyak hadis yang saya tengok memang Macam satu makhluk Allah Ta'ala Yang nama dia Al-Walhan Walhan nama dia satu makhluk Makh Makhluk Al-Zi Makhluk Al-Zi Banyaklah Kumpulan dia yang besar Syaitan Ada jin Ada iblis Ada iperin Ada khanat dalam Quran tu dalam hadis lebih banyak Hatta Nabi beritahu nama-nama dia Nama Ammar Nama Amir Nama Fizal Satu makhluk nama dia Walhan Walhan Walhan ini makhluk halus Hobi dia, kerja dia, tugas asasi dia Mengganggu orang semayang Walhan Was-waskan orang di, di dalam bil air lagi dia was-was ada saja cerita yang yang menyebabkan waswas. -was. Akhirnya waswas -was di develop develop develop akhirnya nak sembang Terusah Sebab tu ni semua yang tadi itu permainan syaitan. Kenapa dia tegah daripada mula? Kerana kalau anda layan yang sikit dari itu, melihat kanan melihat kiri atas ke bawah, kena bunyi cicak tengok cicak, itu maknanya anda terus beri perhatian kepada syaitan.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 penyekup muka tu jaga kesihatan debu dan sebagainya orang indah banyak dah tengok kan ni mesin panas orang batuk banyak sebagainya, sekejapan kita pernah dibekalkan penyekup muka tu orang yang pakai tu pula orang perempuan, orang laki-laki sedangkan orang perempuan dia diharamkan tutup muka waktu berihram haji ataupun umrah ni tutup dah ni sebahagian pakai, pajak apa? pajak ada boleh dalam sepaya, sepaya pakai dia ya. hukum tutup mulut tak boleh dengan tangan tak boleh upamakain ha, dia dah ketulik melainkan menguap. maka sunat tutup mulutnya kita bukan, bukan adat tu bila kita, kita, kita muap tu bukan saja kita sampai an, kalau anak kita kecil pun anak besar pemmuap dia anak kecil tidak tahu tutup mulut kita kena tutup sebab so, dia sunat muak tutup mulut begitu kah nini kah begitu oh, kah ikutlah boleh tutup tutup dia sunat Jadi, bu, bukan adat tu apa makna sunat maknanya dia hatta hatta islam memberi ruang kepada kita Perbuatan yang begitu simple, begitu mudah Menguap, memang menguap Ini pun saya ingat dua orang menguap Menguap dah pukul tak pukul lapan lagi Baca bacanya kita, kita, kita, kita yang beli menguap Apapun -apa sunat, sunat kamu buat dapat pahala Dapat pahala Kalau anak kita yang menguap, tutup Kalau isteri yang menguap, tutup sendiri dia lah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 bila kita buka dengan perantaraan menguap itu dia dia masuk menahan daripada masuknya nabi sebut tutup mulut sebab tu ada hikmah dia mengapa dia sunat bila kita tambah yang menguap bunyi suara pula tu dahlah menguap dah bunyi suara pula okey sebab itu maka kita faham menguap itu Salah satu daripada gangguan syaitan kepada anak Adam ini meledia menguap. Menguap pertanda kepada mengantuk, mengantuk pertanda kepada keletihan, kelesuan. Seperti baca buku, kita tak jumpa dengan hadis. Tak jumpa. Tapi terbaca baca Kristian, nabi fulai salam tidak pernah menguap. Nabi tidak pernah menguap. So, menguap itu daripada petanda syaitan yang mengganggu dia. Bila terbuka atau tak tutup pula, lagi tengah dia masuk. So, Memanglah, kita pun kalau boleh tak menguap. Tapi kadang-kadang terpaksa menguap juga. Ini dia katakan, adik Nabi katakan pun tutup mulut. Bahasa syaitan masuk pada mulutnya. Setengah dia banyak, yang baru pula. Mesikapkan rambutnya Menyingkapkan rambutnya Atau kainnya Bagi maksud Kalau yang yang Bersemayang Tidak patut songkokkan Sangat rambut dia tu Biar Sebab ke bawah Nature Orang-orang Arab Ataupun Dah menjadi kebiasaan Orang Arab Dalam Al nabi itu dia, Rambut panjang Tak apa Yang terurus Ada yang lepas ke depan Lepas ke depan ni Dia boleh biar begitu Tapi Mekruh Dia biar begitu dan Dia kena singkap nak kena buang tapi, sebab tu orang pakai Nabi dia tak pernah terbuka begitu mengenai waktu dia haji dan umrah tapi biasa ni dia tutup dia dah seban dia ada songkok jika yang tidak ada tidak ada songkok, tidak ada apa, apa semua dia kena jagalah, urus lah supaya jangan, jangan tidak terurus kainnya, ada yang kain pakai labuh dan semayang kena singkatkan buat masuk singkat panjang sampai orang kawan terbijaklah tapi ini pun ada ada isu ada hadis nabi yang belarang dia kata ma asfala anil ka'bain hadis sahih ma asfala anil ka'bain Bahwa pinat atau kamal, pakaian yang melebihi daripada dua buku lali neraka lah tempatnya. Leklo hadis ini orang tahu bahawa sebenarnya yang paling labuh yang yang lebih daripada dua buku lali zaman Nabi itu ialah Umar dia kena dah um, watak Umar dia ada Besar gitu dah dia, baju dia labuh <tuh> bila sampai hadis ini kepada Umar Umar tergesa-gesa terus pergi mencari Nabi betulkah ada hadis ada berita telah sebut pakaian yang lebih daripada dua buku lalik ini neraka lah tempatnya Nabi kata betul aku kata betul Umar menangis, minta ampun. Nabi gelak Nabi kata bukan kamu wahai Umar. Kamu lebih baju sungguh, tapi lasta minal khuyala. Nah, situ yang kenapa faham hadis tu. Bukan semata-mata, karena lebih sahaja, maka masuk neraka, maka mesti singkat. Sampai kepada sengaja singkat daripada tengah betil. dah. Bila menangis, bukan memang kata bukan kamu wahai Umar yang aku maksudkan, itu bahawa bukan makna orang kita yang pakai baju labuh lebih daripada buku lali itu masuk makaka itu aku maksudkan lastamina alqayala kamu bukan pakai untuk bermegah-megah bukan pakai untuk menunjuk-nunjuk tak apa ini isu besarnya bukan itu yang yang yang tak boleh sebenarnya yang yang ada jenis baju yang orang pakai ekok baju kena 6 orang pegang eh, ujung baju tu 6 orang nak kena pegang baju dia pula buat kerja tapi belanja mahal kedua ni adalah simbol kepada kuala biasa dah lihat balik zaman rung masa Queen Elizabeth ma masuk di bis pengedapan, tengok baju dan sebagainya, yang melambangkan kepada koyala, koyala ni maksudnya untuk bermegah-megah dan menunjuk-nunjuk itu yang tak boleh. Memang nabi betul sebab betul. betul. Masuk naka ni yang pakai kapek, masuk naka pakai ni bukan muak Islam. Tapi yang pentingnya ada ada moral ajarannya bahawa tidak boleh digunakan pakai untuk menunjuk-nunjuk bermegah-megah ataupun untuk bertakabur kepada orang. Umar pakai bukan itu, maka dia boleh pakai Dia salah. Ha ni, sebab sini pun sebab dalam semayang pun dikaitkan, dicuma kerup saja Bukan wajib. Kalau kalau lebih daripada pukul lali itu diharam haram, dia wajib, dia wajib, dia wajib dipotong wajib, diangkat. Tapi dah. Susuk dalam dalam makruh saja. Kainnya, kerana ditegah pada hadis. Ha tadi ada hadis di tengah tu lagi maksud tadi koyalak tu, bukan kita lebih dua bawah buku lali saya rasa baju saya kesemut, bawah dia buku lali baju jubah saya tak sampai ke tanah lah tapi bukan, bukan maksud kita faham Itu bukan, boleh jangan-jangan tanpa uh, panjang sangat waktu dalam semayan takut timbulkan koyalak tu dan dimaafkan kepada perempuan perempuan tak apa, sebab memang perempuan kaya labuh kalau singkat nampak kaki pula kaki perempuan ada aurat. Kalau dalam sembahyang terbuka kaki, terbuka aurat. Sedangkan syarat sah sembahyang itu tutup aurat. Bila terbuka aurat, maknanya tidak sah sembahyang kerana tidak menutup aurat. Orang ramai saya, saya, saya, saya sebutnya kali Orang ramai orang yang orang Arab, orang India, orang Indonesia yang pergi sembahyang sejak Nabawi, sejak Mekah tu dia tak pakai telkom tengkok dia nampak, tangan nampak kaki dia memang nampak ini saya kata, bukan silap ulama' tutup aurat itu benda yang diijmak, ulama' ke semua bukan ada mazhab yang membolehkan kita buka itu yang sediakan bahawa tak boleh. perempuan boleh panjang kaki, dia, baju dia, memang dia untuk tutup kaki dia dima'ah kepada perempuan tidak mengapa ia sembayan dengan sanggulnya atau dengan jalinan rambutnya itu pun tak apa maksudnya balik kepada ronyok kepada masalah yang rambut panjang tadi itu ataupun tidak um, rambut panjang dengan kain panjang sebagainya itu maka perempuan dikecualikan kerana susah untuk menjaga kadang-kadang itu tak apalah dengan tidak kemas dan tidak mengapa takkan dia ada dia tutup dalam kain dia tutup tak apa uh, kerana kesukaran atas membukakan sanggulnya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 Dakal ah Rabiu Rasulullah SAW, pabah dapit. So orang laki-laki Islam masuk masjid nabawi, dia pergi kencing tengah-tengah masjid. Pabah lah Bila dia kencing dalam masjid, sahabat main pakai main antam ni, pakai anak rempeyek antam ya. Eh? Nabi bangun pisahkan mereka. Jangan kita unta yang liar terputus daripada kamu, semakin kamu gempang dia, kamu kasar dengan dia semakin dia lari macam Arab ni. kalau kamu pukul dia kamu terjang dan sebagainya dia akan lari daripada Islam daripada kamu Nabi pergi ajak dia pegang dia, pujuk dia lain kali nak buang air boleh tapi di luar masjid. Basuh, ambil semayang, masuk, ummik sembahyang masuk. Jadi dengan pujuk Nabi itu dia malu dan sebagainya dia minta maaf. Dia tak tahu. Macam guna saja dia. Kalau kalau kencing pun dia boleh buat, ludah ni apa aje. Lagipun kena faham zaman zaman hadis ini keluar zaman Nabi dulu. Masjid Nabi itu atas, atas apa nama Pasir dia. Luda. Jadi hukum tu ada. So, kita bukan Mas, bukan cecer cias semaian di sukau dengan masjid. Melayakah ya? Lagi seminggu di padang. Banyak, kebanyakan orang buat di padang. Kalau padang tu ada ya. Ketara padang boleh buat, boleh dalam masjid atau apa? Tak boleh. Jadi banyak di padang tu ada orang yang nak luda dia luda. Lagi tempat itu jadikan tempat semaian maka mengambil hukum masjid. Maka tak boleh luluh di hadapan. Luluh di tengah semayang. Tengah semayang itu tak boleh luluh di hadapan. Atau di kanannya. Hanya apabila hendak berluluh, berluluh sebelah kirinya. Peraturan sama begitu. Apa Maksudnya, halusinya kita. Kalau dekat itu saja kita baca, kita tak tu je lah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 وَأَنْ يَنْقُسْ ala شِمَالِهِ بِرِيْقِن Tidaklah dia tiuk sebelah kiri dia dengan sedikit rik-rik air leok macam sembuklah gitu, keluar sikit air leok kalau di sikit dia tidur tu lah ketiri, nasib lah <tuh> tapi Pengajaran pentingnya bahawa kita tiup beludah kecil ataupun riak keluarkan sedikit air sebelah kiri pasal syaitan yang mengganggu itu dia ada di kiri kamu. Sama ini. Sebab yang yang menyuruh dia ludah macam itu. Yang menyebabkan air dia keluar dan sebagai tak boleh telan dan sebagai nak ludah siapa yang buat kerja? syaitan hilang konsentrasi bukan dekat ludah jika jadi ismani yang tak semua nak puasa main tak, tak sana ada mulut tak buang, boleh bukan tak boleh Tapi, jangan di kanan jangan depan di kiri timbus salah beko okay, ke dah kawan pandang-pandanglah ya <coughs> pasal peludah di kiri sebab yang mengganggu tadi itu syaitan dia ada di sini so, <coughs> banyak ada sangat sebab itu kita dah tengok dia punya sinkronik dia punya dia punya cantiknya susunan dia semua dia dia, dia sikun Islam kita semua yang kita buat sunat dengan kanan salam kanan orang tidak pernah salam tangan kiri tapi popok Bapak scout tu. Dia kena salam dan tangan kiri kan? Bapak tak boleh ubah ke? Tak. Nah. Tak saya paham tangan kanan. Nak jalan pun kita langkah tangan kanan. Makan tangan kanan. Uh, dengan timbul seorang. Saya maaf. Saya kidal. Tak. Kidal silap. Kita kena ubah tangan kanan. Semua. Tak saya paham. Inna Allah tayamun. Allah suka yang kanan. Dan Al Quran. Wa ashabul as yamin ma ashabul as yamin. Di sederi makhudin, watulahin manbudin, wazal manbud. Sebaik ayat. Ashabul as yamin, po po kanan. Ashab, as kawan kawan. Al yamin kanan. Ma ashabul as yamin. Tahu kata orang apa dia? Yang Puak, puak kanan ni puak kanan ialah orang yang Mereka berada dalam Naungan Allah subhanahu ta'ala yang Komplet ni Di bawah naungan bayang-bayang yang sejuk Waktu orang semua panas Tiupan bayu yang sejuk macam Air dan sebagainya eh kula Dengan buah yang banyak Jadi Dia punya asahab boleh amin Sebab terlebih buat apa Dia buat tangan kanan Dia tak buat tangan kiri Sampai aku cari Bila buat yang kiri ni Benda yang agak negatif pada kita Tadilah Macam kenapa nak beludah dalam semayang Ada gangguan syaitan Dia duduk di mana Persekutama bila kita seorang diri nah, Sebab itu kita, kita, kita, kita Maksudnya kita cuba latih anak-anak Kita dah tua dah latih Tak boleh lah Dia makan tangan kanan Dia tulis tangan kanan Salam tangan kanan buat apa makanan Macam apa? Allah suka yang kanan di akhirat ada satu kumpulan-kumpulan kanan. Itu guna sebab kita akan sampai dengan semayang kita nampak di mana kita boleh ulas kata-kata itu. Sampai kepada peringkat ludah pun nemik kira ke ludah sebelah kiri. Atau di bawah kakinya. Jika bukan masjid. Ya, Logiknya kanan kawan, kiri kawan, ludah kiri kena kawan. Minat ludah juga, tak boleh. Cafi dia. Jika bukan masjid. Adapun jika dalam masjid, maka iaitu haram. Kita sebut tadi. Kita tak, tak boleh dalam masjid. Mereka yang di luar masjid yang boleh buat. Kerana disebut pada hadis, berludah dalam masjid itu khati'ah. satu kesalahan. Berludah dalam masjid, ialah Di, di rumah Allah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 lagipun sampailah kepada elemen disiplin disiplin jaga kebersihan jaga tempat yang cantik dan sebagainya. Okey, masjid haram. Karena disebut berhadis berulah masjid itu khati'ah kecalahan dan kafarahnya ditanamnya. Seludah so, tadi sama ada khah, ataupun ni, kena tanam. Kena korek. Masjid dulu tak apalah masjid dulu Pati aja. Masjid sekarang ni ada tai ada mozat.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 sehingga apa ya, sumpah itu kita menggunakan dengan nama Allah Wallahi atau Abin Lazi Watallahi macam sumpah jawatan agung sumpah dengan nama itu saya tak tahu yang lain kita tengok bila sumpah dengan nama Allah nak buat sesuatu yang baik jadi kita tak buat sumpah Wallahi aku tak aku tak akan buat dia buat juga makna dia dia menggunakan nama Allah untuk kepentingan dirinya dan dia Cabur nama itu dengan melanggarkan apa dia sumpah. Bila gunakan nama Allah. Kalau orang gunakan nama kita pun, kita marah. Bagi tujuan tidak baik. Tujuan baik tak apa. Jadi kita gunakan nama Allah. Tujuan nak kita nak, nak melanggar sumpah itu, kita gunakan Wallahi. Sebab itu maka dia kena kaparah. Jika tak bayar kaparah, kaparah itu maknanya boleh menutup, boleh menghilangkan kemurkaan Allah kepada kamu kerana kau bayar harga yang nama dia kaparah atas atas suatu simbolik apa dia kepada sumpah kamu kena bagi makan kepada tu kerana merdeka seorang hamba patah hmm. hari rurakabatin itu kerana kaparah dia nak kena merdekakan seorang hamba bukan senang nak hamba kata, kesalahan itu besar mana dulu pun bukan mana orang Islam boleh boleh merdekakan hamba senang-senang dia ada harga, dia mahal kalau hari ni pun bukan senang cari hamba tak apa, boleh ganti lain so ganti yang ringan, tapi bukan makna ringan tu dosa, itu ringan tetap besar, tetap juga tahrir merdekakan seorang hamba mu'minah yang mukmin Mungkin masih lagi ada hamba di Afrika, masih lagi ada hamba di Amerika, lagi banyak hamba. Mana nyer besar kesalahan itu. Tapi diringankan atau jika tidak ada hamba bolehlah kamu pilih untuk beri makan kepada 10 orang yang miskin, ataupun bagi pua, a, a, bagi makan ataupun bagi pakaian pulau kemiskin, ataupun jangan lagi ringan. Saya perakut kan? saya puasalah kamu tiga hari Puasa, itu kaparat sumpah ini kaparah kepada yang nama dia ludah dalam masjid tadi itu, Kapah. dia orang tu nak kena buat nak kena buat sendiri kena tanam, maksudnya kau lubang ludah tadi itu dia kena kumpul balik, masuk, waktu tu ditanamkan dengar ringan, tapi dia sebut kaparah maknanya ada dosa, kena tebut Dan banyak dosa dia tak kena tebut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 berapa pudak sebagainya payah so ambil nilai yang sama dengan seratus ekor unta senang tak berapa orang ada Nabi tu yang boleh bayar bila bunuh orang sebagainya seratus ekor unta Itu maknanya dia besar dosa tu besar So, disebut kaparah maknanya besar kejalahan ditanam selesai dan setengah daripada yang baru pulak Bertelakan pada pinggangnya cekak pinggang Semayang cekap pinggang Kita ingat nama cekak pinggang Memanglah Ada orang buat Laman Nabi pun ada Sebab cemakan dia cegah Menjadikan dia sebagai satu larangan Termasuk makruh pun. Tidak bercukap pinggang Kerana dia pada hadis Ada hadis yang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 dan uh, dikatakan dan mereka lagi ahli neraka apabila mereka kesenangan dikerjakan yang di mereka itu rupanya ada, ada ada ada message ini orang dalam neraka ni bukan sentiasa seksa sampai menafas tak boleh bersembang tak boleh ada masa dia pun ada senang tu kalau untuk mereka senang tak kena azab tu mereka duduk dalam keadaan bercekak pingat Padahal dia lagi di neraka. Betul, dalam ayat lain tu. Ah, uh, fi jannati yatasaaluna ma salaka kum fi saqar? Qalu lam nakun musallin wa lam nakun miskin. Sebab tu dia wakunna nakhudhu ma'al kha'idhin hatta. Apa ni dia? Orang yang dalam syurga nanti di akhirat insyaallah tercurah ya tersaalu nak kita duk tanya mana kawan kita si pula dulu kawan kita yang sama-sama pergi kuliah bangi dulu mana dia tak jumpa duk cari baik kawan banyak kau yang makan sama di mana dia tersaalu nak tanya saya melaka bagi tahu kemudian bukan kita tu Ronald kawan si pula kamu itu dia berada dalam melaka Bolehkah tidak kami nak pergi ziarah mereka? Boleh. Sebab dalam syurga ni buat apa? Boleh. Minta masuk maka? Boleh. Tapi tapi kami nak masuk maka ni buat kawan sama ni, tapi panas tak nak lah. Boleh? Bisa diatur. So, pergilah. Eh, Quran ni. Pijana Cisak Alun Orang yang dalam syurga jadi Bila nak jumpa dengan Memang boleh pun di dalam syurga boleh pergi Tapi orang neraka tak eh, hebat Kalau orang neraka boleh untuk syurga Oh berat kita Boleh pinggang dalam syurga pula ah, Pinggang aku Ia Cisak Alun Boleh pergi tanya Boleh jumpa dengan ramai orang dalam neraka tu Ia Cisak tanya Masalah takum pisakal apa sebab utama kamu sampai masuk neraka? ni kalau macam boleh semang boleh semang kalau boleh jawab kalau mereka duk tungin ter... tungin terbalik tungin buyur dan neraka nak jawab macam mana semang macam mana ada masa yang dia boleh semang boleh semang kalau dia lamnaku minal musallim selahan saya dulu ni saya semayang ni tak lekat tak semayang betul-betul ataupun semayang juga tapi banyak yang tak sah Kau ni dengar walam naqunut'imul miskin fa'iridu orang kaya duduk banyak tapi tidak pernah saya bagi makan kepada fakir miskin Yang lain perkataan wa kunna al khaidhin kami suka sangat masuk ...gulungan-gulungan yang buat maksiat. lawan mutu, jual mutu. Mak dah ambil, mak ambil lah. Suka sangat dengan orang-orang karukir, karukir. Buat-buat jahatan. Hatta atan al-yaqin. Sampailah kami mati. Saya nak bawa anak mengajarkan mengatakan bahawa memang... Ben, nak, ...nak kait balik dengan cerita buku ini, saya cerita, cerita ini memang orang itu ada masa yang mereka bersenang-senang, senang-senang masjid. masa bersenang sekejap itu mereka bercekak pinggang. Eh lagilah sampai dan Marco. Padanlah. Sebab tu tidak, sebab dikatakan Nabi tidak pernah bercekak pinggang. kena kan hadis melarang dia. Kalau lebih lagi dalam kemayang. Kena perbuatan itu diantara antara syaitan, diantara antara perbuatan orang-orang neraka waktu mereka dalam waktu duduk bersenang-senangan. Dan setengah daripada yang baru pula merendahkan kepalanya daripada belakangnya pada rokok. Ah yang ni nak kena ambil perhatian. Saya cakap banyak yang dalam masjid surau dan sebagainya sembahyang tu dia bila kita rokok tu kepala ni dia lebih rendah daripada belakang. Dia jangan rendah jangan, jangan tinggi sangat. Kalau ada tinggi sangat dia buat macam nak orang berak lagi jadi gitu ndak senang nak kendah. Kendah begitu. Kalau rendah begitu, maksud dia lebih rendah daripada belakang dia. Itu yang makruh tu. So kena jaga bagi dia kira betul dengan tulang belakang, yang kepala tu betul. So atas pun tidak boleh, bawah pun tidak boleh. Tu yang dimaksudkan, maksudkan. Jangan tinggikan. Jadi di padanya merendahkan kepalanya daripada belakangnya, pada rokong. Dan setengah kepalanya yang baru pula, nombor apa ni?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 kita akan selesai dulu, maka sunat ia selesaikan rupanya, selesaikan maknya pipangsai dulu lah. Melekat ada, ada, ada tualik. kemudian ia sem semayang selama belum picik begitu pici sempit sebelum sempit waktunya hendak ia semayang setanya. Kalau dia pun balik daripada jam terapik, Kuala Lumpur, petang, balik panggil semua. Bekerja semayang, semayang, asak. Sampai kubah waktu tinggal lagi dah hampir-hampir nak habis asak sebagainya. Lepas tu nak terberak pula, pergi berak dulu, habis asak tu. Besar dah. Berak pula, you need to take tu. Apa dah sedikit kata, nak terberak pun, dia kena semayang juga dalam keadaan nak berhadap besar. Maksudnya, okay, berhadap besar dah.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 Bila tak luput, maka boleh semayang Tidak makruh pada ketika itu Kerana menjaga, dia berharga antara makruh dengan wajib Nak buat yang makruh Nak tinggal yang makruh, wajib habis nah. Buat yang wajib Walaupun dia makruh, kerana itulah yang dikhanati Dengan waktu yang sempit Semua ini berlaku selalu Tak apa lho, macam kita sekarang ni Lepas sekarang, kita pemagrib tadi Yang tahan wuduk tak apa lah. Yang tak tahan tu, berapa kali tu Merah muka-muka Tahan gendut sebab lepas naik sembahyang bukan senang nak naik sembahyang pula, pertama dia menjadi haram tu ya Allah tak apalah tapi hukum dia faham hukum dia makro kalau boleh jangan buat, kalau tak boleh sebab saya kena buat tak apalah, itu maksudnya tidaklah yang sembahyang dan demikian lagi makro sembahyang di hadapan makanan atau minuman yang ingin ia kepadanya buka perian dah tu so, sayang ia ya, sembayang tak apa lah aku sembayang dulu lah berian buka ada pergi sembayang tukar-tukar sembayang pula kawan main ha, habis lah itu dia makro sebab so, tu dia kadang-kadang masalah pengalaman satu-satunya yang memang betul memang semua ini, dia, dia tidak membantu syaratnya lah syaratnya juga waktu masih panjang macam kalau maghrib maghrib waktu dia pendek kalau kita balik pun dah maghrib dah dah pertengahan dah lepas tu istri hijau nasi dah Ustaz kata jika siap makanan makan dulu baru semayang haa elok lah. habis habis makan waktu pun habis lah tengok waktu lah kalau waktu lapang waktu memang memang siap makanan ada kaidah maknanya dikatakan hadis dikatakan dia kaidah dia kata ida hadar al isha wal asha qaddim al asha dikatakan hadis tapi saya ambil pengajaran saja maknanya apabila hadir kepada kamu dua perkara waktu semayang pun masuk waktu isya pun masuk Makanan malam pun dihidang. Apa nak buat? Quddimal asya'u Didahulukan makan malam. Asya' Makan malam. Dina. Isya, isya' Waktu isya' Iza hadara la isya'u Wal asya'u Hadara disediya dah. Masuk dah. Waktu masuk dah. Asya' masuk dah. Makanan pun telah sedia dah. Quddimal Asyau di dahulukan makan malam. kena mengelak dia makan selesai ke semua. Masalah pula makan kenyang tak ada. Nak tunggu bagi. Ber... Apa waktu dia panjang. Yang penting sudah paham hukum. Maka itu dikatakan jika dia sedia makanan maka makan dulu. Kerana disebut pada hadis jadah sembahyang Artinya tiada kami, tiada sempurna semayang di hadapan makanan ini, ini ada deh. Tidak sempurna lah salah kalimah kodam tidak sempurna semayang orang yang disidangkan makanan di hadapannya. Kita tahu semua tentang tentang rasionaliti, tu, rasionalnya kalau takilah kalau kita dah sedia makanan waktu kita semayang pula kemudian imam baca lama pula Allah sejuk dah sup tu sup kambing tu lama-lama ni -lama. sejuk sejuk tak terlalu makan tengah sembah tanya yang tu aku ha, lah pahala sikit tengah sembahyang pula bau tadi yang kata uh, budu budu dia yang lama tak nyebut budu bau budu, budu semayang tengah sembahyang bau budu pula mampu aku dengan sendiri tidak sempurna. Banyaklah pahala yang hilang tu. Sebab tu makan dulu, selesai, semayang. Tak fikirlah. Sehingga dia punya buat semayang di hamam. Uh, hamam bilik mandi lah. Dia ambil bersahara sepenuhnya. Hamam. Hamam di bilik mandi. Hamam. Burung. Burung apa namanya buang buang ombladuomah tu merpati hamam bilik mandi hamam merpati ini eh, mengeruh semahyang di bilik air walaupun bilik air kita itu lebih bersih daripada tempat tidur kita macam dah awak dalam bilik air yang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 hamam bilik-bilik mandi sebab tu maka makruh semayang di hamam dan pada tempat jurang bukit maknanya bukit yang yang corang begitu tapi semayang tempat corang tu apa kono semayang situ kan bergolek ke bawah pula menyusahkan Eden aja maksudnya bukan bukan beran saja, tempat yang tidak selesa eh, saya teringat Tepat-tepat Menunggu sudah Saya pergi Hutan uh, Pahang Berburu Kita semayang jemaah Di tempat saya yang semayang Ada lubang duduk tak betul Sujud pula Ada batu Tani pun batu Tani pun batu Tapi tak boleh angkat Tak boleh angkat Gagah tolak sikit itu Batu juga apa pun bukan batu Pokok uh, uh, Hutan itu Dia tembang itu Dia jadi dia, dia makruh ni. Sebab dia kena pasti dulu tempat tu sesuatu dan sebagainya Satu lagi macam kita faham juga Banyak ni dia punya rental. Macam kita Tak apalah ni kita semangat atas kan Cuba bayang tengok yang semayang Di atas Behr semen Atau di atas marmar kan Bagi kaki yang dah duduk tu cukup sakit tu Pijak bila duduk istirah tu Tawaruk teruk dapat sakit bawah duduk teh awak duduk macam baca dua dua macam dua sujud kan. juga duduk tersakit sakit betul sampai dia, tengah sembahyang sakit mana konsentrasi ah ha, tu dia kata kena paksi sebab tu kalau boleh ni mesti butik di Thailand ni katino kebanyakan di Thailand dengan di, di Indonesia banyak digunakan simen biasa ataupun digunakan marmar ataupun tile yang tidak ada karpet. Depa tak buat kaki depa tu dah confirm dah. Dia kulit kaki pun 2 inci tu. Kita ni yang tu pakai concert belah duduk sakit. Nak duduk atas, duduk atas tumit saja, tak boleh. Sebab itu duduk syaitan. Bukan tumit tak boleh, memang ditegah. Jangan duduk atas tumit. Semua so, sisi kaki satu nak akan lipat. Anilah yang saya ambil sini sepatutnya tempat-tempat semayang jangan dipilih tempat yang bermasalah contoh dia di luk, lering bukit tak selesa duduk macam itu cari tempat lain lah yang ada selesa sama juga kalau tak selesa sama tak selesa semayang di atas batu kalau semua tak ada tempat lain yang sesuai lah memang boleh-boleh semayang di situ pun cuma makruh sahaja okey dan tengah jalan bayang tengah jalan cuba bayang tengah, tengah, tengah jalan kereta duduk di depan saya saya sempat gelap saya tengah di Mekah saya sebut nama orang kawan dia ada bayang tengah lewat pergi orang semuanya pun semuanya berjalan aku betul saya gelap kata balik belakang di hon di satu pagi habis lagi. Kata lepas mai sembang elok ya. lompat sampai ke sana dah berberapa langkah dah. Pergi kereta tu mai sembang elok ya sebab tu bila nasabah Sabah sangat dia katakan semayang tengah jalan tu makros tu betul, betul sangat dah. Memang kalau dia tak main hon pun duk main di duk main di belakang lagu ke dak takkan takkan belah takkan datang khosok Semayang tu betul tak ada. dan tempat buang tahi oh dia tempat buang tahi ni bukan tahi orang saja banyak orang tahi burung dikumpulkan tahi ayam dikumpulkan tempat tahi apa nama ni, kerawak di tebu sebarang tempat yang tapi ini dimaksudkan ni Tempat buang taik ni Bukan waktu taik tu ada Waktu taik tu ada tu tak Itu bukan makaruh dah Itu tu dah jadi haram Kerana semayang tidak sah Jadi semayang tempatnya dah taik Dia memang syaratnya Bersih tu Syarat bersih Bersih itu tiga Bersih pakaian Bersih tubuh badan Dan bersih tempat semayang Tempat itu maksud tempat sujud. Jadi tempat Semayang tu tempat orang kumpul Taib, Semayang itu, apa, konong, tempat lain lah kah? Memang yang dibincangkan ini, tempat-tempat orang pernah buang Taib, Taib tak ada dah. Boleh Semayang ke tidak ni? Soalnya. Dan tempat menyem, menyembah berhala. Tempat itu tempat semua berhala. Dulunya. Bolehkah tidak? Ataupun memang tempat itu masih semua berhala. Dan setengah daripadanya semayang pada tempat perhimpunan unta. Unta yang dikumpulkan macam dia sekarang ni di Mekah. Dia malah kumpul unta lah untuk korban. Tempat dia dikumpul unta. Kumpul unta, automatically ada taib. Unta tak terberak lah. Dan penjeratan. Penjeratan ni maksud dia tempat kandang. Yang diikat unta padanya. Penjeratan unta. Sama ada dibungkarnya... Ha, tu sama ada tempat yang menjadi tempat tadi itu tempat sama ada berhala tadi sama ada tempat tahi tadi sama ada kandang tadi ataupun tempat dia kubur tadi sama ada dibungkarnya dibuang dah atau tiada semuanya makro tetapi jika dibungkar tak dapat tiada dengan dilapiknya kalau ha. so, dibuka ke semua dah maknanya tanah dibuang ke semua dah pun tak boleh semai atas tu sebab dia masih lagi ada tu Lapit Apa maksud lapit? Yalah Sejadah Itu guna kita pakai sejadah itu Dalam konteks hukum pun Kita ambil kira dah Sebab itu kalau Macam di rumah kita kan Kita ada anak Ada cucu Ada yang terbuang air Yang kita tak nampak dan sebagainya Tak apa Hukumnya semayang Untuk memastikan Barang itu tidak berlaku Yang tidak sahnya, Pakai sejadah dan kita pun memang terting nak sejadah saja simpan. Nak sembahyang kita bentang, habis sembahyang kita ambil simpan balik. Tak dibiar begitu, bagi tempat yang ada budak-budak lah. Sebab tu dia katakan tempat tadi tempat orang yang pernah buang tai dah. Buang naik, bungkar dah, semua dah. Dah, tempat macam tu itu kena pakai sejadah. Nak membezakan pada tempat yang biasa ni boleh sembahyang ke tidak di tanah sebab biasa yang tidak pakai sejadah. Boleh. Pasal? Wuj'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nabi kata, aku Allah jadikan kepada aku di rumah aku, ardh bumi itu masjidan. Tempat sujud. Wa tahura, dia tahur, dia berucap. Mai boleh semayang atas tanah biasa dengan tidak payah pakai sudah kalau sudah ada baik. Tapi sembang Tapi lain dengan tempat tadi, lain dengan tempat yang dikatakan tempat unta tadi, tempat kumpul-kumpul ayam tadi, tempat kita kumpulkan. Ya, saya tahu lah ni sebab saya ada lembu yang saya belah banyak, ada kambing. Memang ada ayam dan tempat tu memang tempat yang pernah kita tahu kita kumpul. Sebab tu hukumnya cepat sikit dalam syafi'i, dia tidak boleh jual taib tak lembut tak ada Hanafi boleh tapi Hanafi boleh pun dia cantik, dia kata, jangan jual taib, jual bajar dalam syafi'i, kawal yang asah, dia tidak boleh, sebab dia najis, tapi muqabil sahih, ataupun pendapat yang kedua lah kata boleh tapi dalam konteks ekonomi hari ini memang kita pakai konsep Hanafi banyak dalam sistem perbankan sistem um, financing ke apa saja banyak di dalam daripada Hanafi faham tak so Hanafi dia seorang businessman bukan macam orang tidak tidak bisnes dia penumpuan dia kepada ilmu ada sedikit banyak dia jual untuk Kadang-kadang hidup Tapi Hanafi tak Dia memang penjual betul Sebab tu Banyak Hukum pekah ni Kita ambil daripada Hanafi Malah dalam perbankan Banyak kita ambil Yang semua mazhab Asalkan ada ruang Kita bagilah Boleh-boleh Bukul tak ada masalah banyak. Sama juga Macam Kalau biasanya jual Banyak Kita ada banyak uh, Baja Nak dijual Kalau nak pakai Kita kita kita, kita jual Baja Baja boleh Taib Taib boleh tapi dia, dia bukan pure tu. Dia dah bukan bercampur dengan tanah. Boleh. Yang pentingnya ni. Yang kata tempat, tempat yang dikumpul demikian, Kalau kita buang dah taik tu. Tak nampak taik dah. Jika nampak taik dia najih ini, ni. Haji terang-terang. Tak nampak dah. Boleh semayang? Boleh. Tapi kena pakai sesuatu yang nama dia lapik. Ataupun sejarah. Dan jika tiada. Maka tiada sah sembahayangnya. Kita tak ada lapik. Semayang juga tempat tu walaupun ada hadis terang, waju'ilat lia ardu masjidin wa tahuran Allah jadikan kepada aku ni, bumi itu sebagai tempat sujud, dia tawud, dia bersih, tak, dikecualikan tempat tadi, kerana tempat tu sah dah, ada najis sebelum tu. Jadi, mungkin lagi megah menegah ia sembahyang, menegah maksudnya, dia masuk dalam cerita makruh lah, pada kanisah, kanisah itu tempat ibadat Yahudi. So, Yahudi dia panggil kanisah. So makruh semayang. Uh, dan atau bi'ah. Jama'ah dia bi'ah. Tempat ibadat asal ni. Atau di huf. Huf ini ialah kuhal. sami. Sekilangnya itu makruh semayang padanya. Boleh. Sebab itu umat Al-Khattab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 dan mereka buat pun punya punya syahuda perotak pun ya Allah. Semua nak mengena. Dia dah nak kalah kalah tapi okay, nak serah suku so, umur mari. Okey umur mari. Uh, bagi pula nak tempat serah pula di kuair di apa namanya, Kanisah di tempat ibadat. Okey. Waktu pula tu dia pilih waktu benar-benar masuk waktu Zuhur. Serah so, Umay tahu dah masuk waktu dia sembahyang. Luma nak asmayang dia buat atas sejadah dalam kanisah dalam dalam gereja Umar cepat fikir dia tak mau sembahyang dalam gereja kan dia minta nak sembahyang di luar gereja ketua askuf ketua ketua kepada gereja katanya adakah agama kamu melarang kamu daripada sembahyang dalam gereja kami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 jama' ada binyak tempat ibarat asrani atau di huf huf ini ialah kual sami sekaliannya itu makruh sembahyang pada boleh sebab tu Umar Al-Khattab semasa dia pergi terima anak kunci Baitul Makdis setelah kita menang dalam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 Umar Malik. Okey, Umar Malik. Eh, uh, pula nak tempat serah pula di kuil, di namanya, Kanisah di tempat ibadat. Okey. Waktu pula tu dia pilih waktu benar-benar masuk waktu Zuhur. Sah. So, Umar sudah masuk waktu dia sembahyang. Belum nak semayang dia pergi oposisi dalam Kanisah, dalam dalam gereja. Umar cepat fikir. Dia tak mau sembahyang dalam gereja, kan? Dia minta nak sembahyang di luar gereja. Ketua askof, ketua ketua kepada gereja tu, adakah agama kamu melarang kamu daripada sembahyang dalam gereja kami? Soalan tu check mic dah. Macam mana ni? Umar pun cepat tu, itu ketua kita betul. Apa -kata. kata tidak. Bukan agama aku larang, tapi ya aku bimbang kalau aku semayang di sini hari ini, besok takut orang Islam rampas ini buat masjid. Pasal umat sembahyang sini. Ah, air lu ambang lu ah. Cepat. Sebenarnya so, bukan bukan Nabi ajar Tapi atas ambukah. Makan sebab tak boleh sampai aku semayan aku balik isteri hura masjid di hendak apa. Hujah mereka kamu yang serumah semayan sini kan? Ha kalau ku maknanya rumah semayan itu isyarat kepada kami sini buat masjid. Tu sebab tu hukum memang boleh. Tapi zaman fitnah. Zaman ruang membuka fitnah. Makanya jangan buat. Maknanya kalau kita nak semayang, waktu melawat surau, melawat masjid, so, waktu kita melawat gereja, kuil, masuk semang kita semayang. Orang tak nampak kita semayang. ataupun orang nampak kita semayang. Tapi ceritanya, si pulang bukan saya lah. Si bulan si bulan masuk pergi semayang dalam gereja ataupun dalam kuil. Tiap masalah macam sekarang angkau masa lah. Eh, Islam macam tu jangan dep soalkan tentang radu azhar mangsor. Ada orang kaum India juga yang bukti diri kata itu yang masuk Islam uh, India Islam yang jadi pendakwah apa nama. Dia pernah mengatakan bahawa dulu masa saya ke dahulu memang dia dengan saya dalam majlis. Ha tu je timbul masalah. Uh, Kenapa dia pegajal? Tak ada ulama alam. Tapi dia dengan saya pun dalam gajal. Nah, tu saya kata yang menimbulkan fitnah ini maka elok dielakkan. Sebab tu semayang dalam gereja tak payahlah. Walaupun hukum asalnya adalah makruh saja. Okey, selesai. buat makruh. Masuklah sekarang ini kepada perkara pekak yang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 mungkin bagi setengah-setengah saudara yang tidak pernah melihat buku ini ataupun tidak pernah jumpa melengkan sekadar ikut turut beramal begitu, tak tahu punca di mana dan sebagainya, kita pergi buat malam ni sebab dia kata sini bahawa lepas semayang, sunat dikerjakan kemudian daripada semayang itu maka dia rujuk kepada maka adalah Nabi so, kita semua ni, saya saya rasa, kita ni orang muqallidin kita, kita ikut, kita tidak dia Allah alim sampai kita tahu semua yang kita buat ada dalil. Dalil kita ialah ulama mu'tabar. Gelak saya banyak saya tahu dalil, saya tahu Al-Quran, ya, tahu hadis tapi masih lagi mukallif. Masih tak boleh mendabik dada aku boleh hukum sendiri dan sebagainya. Macam kita siapalah kita ni? Nak banding kita dengan ulama ambil ulama di mana-mana apa kita tai kuku depa saya betul kita dia mukallif mukallif siapa dia dia orang yang buat amalan ibadat dia ikut petanda dia ialah ulama-ulama yang muktabah yang pernah buat demikian maka dia buat demikian maka bolehlah buat jadi buku ada pula orang buat ini pun dia ambil daripada sunnah uh, kalau ada sunnah yang disebut dan dia ada hadis katakan yang daif katakan bukan ada yang daif saya akan ambil kaedah hadis Hadis doa ini selagi tidak tidak tewuk, saya nak dia dia yupi itu, pi pada ibadah Hadis doa ini jika tidak teruk doa teruk doa ini kepada Mauddzoh doa biasa doa lemah, tapi dia memberi faedah yupi itu memberi guna untuk buat amalan-amalan yang ada fadilah ada kelebihan apa di antara yang fadilahnya adalah lepas maiang itu memang ada masa untuk terlebih ibadat.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 saya saya selesai mudah saja. saya kata kau ada dok larang maksudnya lepas kata bida'ah tu Nabi tak ada hadis Nabi sabu muka lepas semayang Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya saya jawab mudah aja. jawab bodoh aja. Kalau, kalau lepas semayang tu bida'ah sabu muka tak boleh sabu muka tak boleh lepas semayang sabu bungkok boleh tak? lepas semayang sabu bungkok. boleh tak? Lepas semayang korek tak hidup Boleh tak? Tidak Allah Siapa tak boleh? Memang mereka juga. Kalau Lepas semayang garo belakang boleh tak? Memang boleh Jadi Kalau yang lain boleh buat Mengapa yang nak larang basah muka? Siapa buka? Kita semua semangat tem tem Sangkut tem -teman, Apa semua Tapi yang penting ya, Kita ada Dalam kita mengatakan Ada hadis Nak kata da'an Tapi da'an berjaya Fadal ialah amal Boleh muka. Tapi saya tidak menjadi Amalan Terus menegus Saya pun kadang Saya tak sapu Kadang saya sapu Tidak menjadi perbahasan Sebab ini semayang habis dah Semayang itu adalah Aqwalun Wa af'alun Mukhtatahatun Bitakbir Wa mukhtatamatun Bitaslim yang nama salat itu ialah perbuatan khusus yang kamu mulakan. Dengan takbir, kamu habis dengan salam. Habislah buat semayang. Habislah buat semayang. Lepas tu nak pegang apa ni, sabu apa. Sabu dinding boleh tak? Sabu. Ini nak bahan, sabu muka tak boleh sampai bida. Takkan sampai ke sana kot. Sabu muka, sabu tangka. Mana baik, sabu muka dan sabu bunga? Sabu muka tak, tak, tak, jangan tengkarkan, luaskan Sebab jangan, jangan sibuk, tak, tak sapu pun tak apa tapi kita bawa ada kitab ada yang dia katakan ikut yang paling bangi dia ambil daripada Imam Ghazali daripada ini ada hadis dikatakan mengatakan bahawa Nabi sapu menyapu dengan tangannya atas kepalanya dan dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adhib anni hamma wal hazan. Yang kita beramal yang hujung tu. Dia sapu, zaman ayat saya sing ayat ayat tak bompi yang tu. Dia bagi salam, dia sapu, dia baca Allahumma adhib. Azhib tu bukan azhab. Kalau azhabu saya pergi. Dalam ni bukan azhabu. Azhibil azhib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 Adhhab ya, bukan adhab. Adhab saya pergi. Adhhab, pergilah. Menyahlah. Hilangkanlah segala duka cita dan susah dukacita saya. Kemudian membaca daripada sembarang subuh dan maghrib. Ah ha, kita nak baca tadi itu Memang la izinkan Ya Allah, waqul lahu al-mulku wa lahu al-hamdu an 10 kali sekali boleh dua boleh tiga boleh empat boleh sampai sepuluh kali boleh baca sepuluh kali dibaca kemudian beri padanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi yang kita biasa buat kita start dengan istiqad pada dulu tak apa dulu kemudian tak ada masalah baru kemudian ini bacaan bacaan yang pengurit Macam orang start dengan kurwullah start dengan kurwala kurwina itu tak tak masalah tapi ini ada asafullah tiga kali. Pun bon, kita buat. Yang tadi pun kita buat. Lepas itu Allahumma anta salam. Memang kita buat ini. Kita baca pun. Allahumma anta salam. Wa minkas salam. Itu kita sama. Wa ilaih kaya salam. Tak buat juga dalam masalah. Fahayina rabbana bis salam. Wadahun janat ala rasalam. Tabarakta dajal ikram. Tadi baca pula ayat kursi. Kita baca juga ayat kursi. Dan ayat syadullah. Hingga akhirnya kita baca. Habis tu kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Bapa kabar kali nak mencukupkan 100 so, 30, 30, 30 puluh, 33, puluh, tiga puluh tiga puluh yang bos sembilan melengkapkan seratus maka yang ujung itu sebab empat tiga puluh empat kali kemudian dibacanya, Allahu Akbar, Bismillahirohmanirohim, Bismillahirrahmanirrahim, yang ujungnya memang tu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 dimulakan dengan memuji Allah dan selawat atas Nabi baru berdoa. Sedia so pengel adab-adab berdoa. So macam ni disebut matang saja kita nak berdoa, kita start dengan alhamdulillahil alamin, hamdahu wa fi ni'amahu ulika fi majida. Semua doa dan memuji Allah Taala. Lepas doa, selawat. Lepas selawat, barulah baca Ini inni as'alukum baca rahmatik. Ini dia antara doa sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya kita ada bekal kalau boleh apa yang ini, sekurang-kurangnya adalah doa dalam diri kita yang boleh kita baca selepas sembahyang jika nak baca tak baca mudak apa terutama bila kita sembahyang dengan anak-anak dengan seluruh rumah dan sebagainya ni bekal dia antaranya sampai kepada penamatnya dengan wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin habis doa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 tak suka orang dengki kita dan sebagainya. Kesemuanya terkandung dalam Al-Mu'awizat. Mu'awizat ini adalah Qulullah, Qulullah, Qulullah, Qulullah. Dalam hadis sahih Aisyah, Aisyah pernah menyebut, Nabi mengajarnya. Sebelum tidur malam, baca tiga Qul. Mu'awizat, Qulullah, sebab habis. Qulullah, Qulullah, sebab habis. Qulullah, sebab habis. Tiup di tangan, sapu tangan itu ke seluruh badan, sekadar yang tangan boleh sampai, hadis sahih amalan alul baik, keluarga Nabi dan para sahabat susila. So, sila, Mu'izzat dibaca kan kemudian depan semayang subuh dan marib ha, memang kisah-kisah gitu uh, tidur malam pun boleh dan hadis saya buat tadi itu nak tidur malam, baca maghrib lepas maghrib pun boleh lepas subuh boleh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 raditu billahi rabban wa bil islami dinan nabiyan wa Apa guna dia? Guna dia ialah yang yang mengganggu, selalunya yang mengganggu orang itu ialah makhluk, itu makhluk kafir. Jin banyak yang kafir daripada Islam. Macam manusia juga, manusia kita ini 75% Kapil 25% saja Islam Dalam jin 90% Kapil 10 yang Islam Yang dalam 10 itu pula Separuh daripada Islam Nama sahaja Macam manusia Nama dia Islam, Islam Tapi amalan tidak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 Islam tidak sebenar tu memang banyak penjahatan timbul daripada dia. Apabila makhluk alus ni mengganggu orang, macam orang tu tidak keruan, hilang sakit dan sebagainya. Maka katolah dia tu kafir. Bila kita kita kita asap-asap dia dengan dengan ilmu pengetahuan kita ada sampai dia keluar. Tapi mungkin dia tak keluar langsung Di dalam tu dia ada. Tapi dia gunakan orang tu untuk jaga. Bila dia mengacap begini, semakna so dia Islam kalau tidak Islam pun, dia kena keluar pada ketika itu. Itu maksudlah, Radhi itu. atau Radina Billahi Rabban. Kami reda Allah itu sebagai Tuhan kami. Wabi Islami dina, kami reda Islam itu agama kami. Wabi Muhammadin Nabi yang wa Rasulullah. Dan Muhammad itu Nabi kami, Rasul kami. Sering berbuat demikian, kita boleh menambah kekuatan kepada. Dan ini menjadi amalan. Yang dibaca setelah semayang itu sebagai satu lindung kubu pertahanan daripada gangguan uh, tiga kali dan dibaca Allah ajin tiga kali. Ya Allah, jauhkan kami, selamatkan kami daripada api neraka. Lepas tu Allah main asalukal Ya Allah, kebohonkan masuk syurga. Tiga kali. Ni kesemuanya ini semua ni difahamkan 19 sampai ke bawah ni di antara pilihan-pilihan bacaan-bacaan ataupun wirid-wirid yang boleh kita pilih buat kesemua boleh buat sebahagian pun boleh tak buat langsung pun tak boleh. Istilah kena buat lah kurangnya doa kena buat dan sebagainya. Ini ni ni kesemuanya tidak tidak ada masalah dah nak dulu kemudian engkau ada masalah sembang kita buat makna dia yang kita beramal pada tidak keluar Daripada apa yang ada dalam buku yang dikatakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai pengikut ni maka ambil tak nak buat pun tak apa, jangan timbul pernah pernah masalah bacaan bidang akhlak apa semua itu tak, tak tak timbul ada saya nak ringkaskan sampai halaman 20, kesemuanya tu bacaan sampai kepada habis yang arak-arak itu. -arak Boh, berjumpa dengan demikian lagi setengah daripada orang berharapkan itu tebak melainak. Okey, satu saya nak apa sih kata dulu nak mengatakan bahawa soalnya uh, apa yang di, di, dilakukan oleh para pukah ulama yang duluan.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 Setiap kampung ada, setiap surah ada, setiap masjid ada di mana orang pegang itulah. Orang mengajar itulah. Yang sekalang usulis, selam itulah. Bacaan kulut, selam perukunan, Perhukunan. apa lama saja. Buku itu bertahan, tak tahu siapa dia pengarang, orang cetak, orang jual. Banyak buku lain yang ada tapi orang tak ambil. Mereka tahu buku Banyak buku-buku baru yang ada. Termasuk yang terjemah baru, yang dalam Rumanas, Rumanas sebagainya. Tapi saya tahu ini bukan kerja kita lah. Kerja sesuatu yang baik itu yang oh Allah pelihara. dia ada keberkatan ilmu jadi dia bertambah ilmu dan orang tak jemu baca orang suka. Saya lebih cekap baca yang jauh walaupun bawa min bumi bumi bom tu pun melekat melekat mati pun dia melekat mata pun dia saya suka baca yang ni. Seperti saya bilang ni walaupun ada yang rumit lebih senang tapi tak kita punya setting itu senang. Okay, mana yang ada kaitan ni? Tu kaitan ilmu yang berbarakah itu dia memberi manfaat kepada orang lama masa. Oh pu, tahun satu. Yang kedua, ibadat ibadat ni kita buat ni memanglah kita tujukan khusus kepada Allah Subhanahu yang tak mahu kita tambah, yang kita tak mahu masuk benda yang tidak boleh dibuat. Mengapa nak buat barang yang tidak boleh? Berarti tidak akan pahala.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 ...di dalam itu dia ada banyak mengarut. bintang, ada... ...menengok ada nasib ada... ...ilmu apa macam-macam... ...musihir ada dan sebagainya. Dia tadi memang buku tu buku yang melewet. Maka dia hilang. Oleh orang ada lagi simpan. Tapi orang tak pakai. Orang tak baca dia. Sebab dia ada jelas... ...ada benda-benda yang tidak kenal dalam tu. Sebab itu maka buku ilmu. Ilmu ni ada yang berbarakah... ...yang tidak berbarakah. Sama dengan setiap macam kita kelas kelas pun. Kelas-kelas ilmu pun. Ada yang kita nampak ada yang berbarakah. Ada alhamdulillah bertambah orang sonor, dah dengar sebagainya. Ada orang yang lagi yang lebih pakus, kita lebih lebih lebih kontemporari kita pengajaran pun lebih kontemporari. Tapi orang tidak ada. Kenapa? Wallahu a'lam. Ini yang yang saya, saya kata dia antara benda yang kita buat. Macam kewirid it itu, it yang kita buat itu di, diamalkan di yang saya sebut tadi di perawal. diamalkan seluruh Nusantara. Walaupun di Indonesia ada sebahagian tak membuat. Tak apalah. Kita buat orang tak buat. Tapi on the overall, mereka di Thailand semua ulama pondok semua buat. Di Kemboja, saya pergi Kemboja ada, di Kemboja semua dibuat macam mana yang begitu lama bertahan dalam suasana dalam keadaan orang menekan tadi ini tak boleh buat uh, sabu muka tak boleh bidaah apa semua dengan salah sebab kita kebuat, buat Kita tambah ada ada sandaran yang kita buat kita buat kerana Allah dan dia tidak merosakkan sebarang kerosakan kepada akidah baik dan kepada kehidupan baik bah i kaitkan ah itu dia kena orang yang yang yang, yang cermat dia kena kena kaitlah bukan semua tambahan kalau tidak ada hadis pun tambahan ke ulama buat ke bukan semua tambahan mendatangkan keburukan kepada agama itu dia katakan la yatarattab 'ala ayyi mafsadah balla hu maslahah kalau tambahan yang memang nabi tidak buat tapi memang ditambah betul memang nabi tak buat nama naklah nabi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 dalam bentuk masjab nak jaga supaya tidak hilang tulisan dan kalau orang yang hafal Quran wafat syahid macam mana pun pegangan kita ada Pakal jawab terus kaifa af'al ma'lam ma yafa'aluhu ratulullah aku nak buat apa benda yang Nabi tak pernah buat kerja lagu tu rumah balik malam pergi pula wallahi khair Aku tahu Nabi tak buat, Nabi tak suruh buat. Wallahi khair, dia buat Allah baik, dia baik. Lam af'al ma'lam lam yaf'alhu Rasulullah. Aku tidak akan buat apa yang Nabi tidak buat. Balik balik. Batang besok lagi pagi. Wallahi khair. Hang nak kata apa hukam? Kalau hang mati aku mati, yang hataku esok mati. Al-Quran yang ada pula dimakan oleh anak-anak hancur habis Quran orang hapa tidak ada apa umat akan jadi pada ketiga itu pasal kata Abu Bakar, baru dia tak jawab han balik rumah berfikir daripada hari itu sampai malam dan besok pula besok pula itu Abu Bakar buat yang percaya rumah apa dia kata Wallahi ya Umar. Laqad syarah Allahu tadri kama syarah tadruk. Allah baru buka hati aku. Insyirah lapang hatiku macam hati kamu. Kita kena buat sesuatu yang Nabi tidak buat. Wallahi khair. Demi Allah baik. Itulah bau tulis Quran. Maknanya jelas nabi tidak buat habis tidak ada tapi kena buat jika tak buat tarattaba' alal mafsadah akan berlaku rosak yang banyak maka asalnya buat bila buat permulaan ni dia seulang dia kata kena mantap mau buat buat permulaannya Quran tidak ada baris tidak ada nukta tidak ada surah tidak ada sejadah tidak ada tamana tidak ada maqra tidak ada apa semua tapi tak apa orang semua kerti Arab Baca Quran dengan betul Tak ada, tak ada bari pun tak ada apa Tengok bayang benda kerti baca Arab lah. Tengok tengok apa benar Apa konon Bayang je ya? tak baca Tapi kemudian-kemudian tu oh, Sampai nama Umar Sampai nama Usman Quran ada Tapi orang baca sihat Hanya kacau Al-fiqh ya Usman segeralah buat tindakan sebelum binasa umat tu malah tulis dengan baik dengan Quran akhirnya tambah balik tambah titik semua tambah tambah tambah sampai cetak akhir sampai kepada CD sekarang BCD sekarang sampai kepada walkman sekarang semua benda baru siapa orang yang tak baik bukan ada pada itu pada ketika-ketika agama Nabi tak pernah buat kerja cetak buatlah hadis Nabi tak pernah cetak dan sebagainya Nabi tulis sebagainya sampai ke jawatan mufti tu pun Nabi tak hantar jawatan mufti buat-buat dia beri da'ah dia mufti ya. mana pernah Nabi tak hantar mufti jawatan mufti mana ada mana apa-apa tapi kena ada Duk ada tu pun kalau-kalau tak ada lagi teruk itu yang saya pelik sebut mukti ini juga merosakkan nama Islam menangkap orang kalau di taman bunga, taman hotel maka elok dibontikan dalam duk tangkap tu, dalam duk dakwah orang tu duk pamerkan muka dalam duk kabar itu adatah jenayah itu berkorongan ya upahnya tokoh semeningkat dalam masa orang takut tak berani, malu dan sebagainya orang tangkap juga jenayah masih naik, kalau anda hapuskan yang itu dengan tidak faiz, tangkap orang, apa akan jadi? tak dipikir, kalau benda yang simple begitu oh, sebab ini malukan orang, awak Tangkap orang asyawah tak malu? Tangkap orang yang bunuh Atang Toyah Tak malu? Tak malu keluarga dia? Tangkap Mak Rampik tu tak malu? Tangkap J.R.O. pun semua tak malu? Oh Itu kerana dia bukan nama Islam tak apa? Dia nama Islam saya tak boleh itukah yang kita nak jadi panduan so saya benar-benar makin serius bila cadang begitu saja. memang semua sokong menteri sokong PM sokong parlimen sokong kita nak jadi makin baik astagfirullah Susah so, saya dah. sebab itulah maka hal seperti ini yang saya cek tadi bila balik kepada yang ini Maknanya saya, saya tidak mudah sebenarnya nak menyatakan bidaah. Tiada. Ya, tak, ya, semuanya untuk kebaikan. Amalan untuk kebaikan. Ada hadis sahih. Okey. Hadis da'i itu untuk kebaikan. Apa rosak? Malah mana baik je. Ya? Kita biarkan orang ini lepas sembahyang tidak wirid, tidak doa dan terus pergi semua. Dengan kita latih orang lepas sembahyang tu biarlah bagi masa sekejap untuk wirid, untuk berdoa. Jika tidak ni, enam doa bila? Nak zikir bila? maka tulung segi banyak lepas sembahyang orang dulu ni jika dia tak buat lepas sembahyang boleh buat masa perjalanan masa dalam perniagaan, dia okay, kurang kata apa orang kata rijalul latul hihim tijaraton wala baiun an wa iqamis solah wa itai zakah ya khafuna yawman fataqallob seakhir ayat dalam surah an-nur Orang dulu tu Allah quran gambarkan Mereka itu siapa dia? Rijal Para businessmen Businesswoman Latulihihim tijaratun Mereka sibuk berniaga macam mana pun Sibuk bisnis macam mana pun Tidak melalaikan mereka Daripada an Zikrillah Masa berniaga mereka berzikir dan dealing business mereka zikir sebut je beli pun mereka berzikir wa iqami salat mereka tidak pernah tinggal sembahyang sebut macam nakus sembahyang wa Mereka bagi zakat tak buang kenapa ya khafuna yauman mereka takut sangat kepada Allah taala pada hari pembalasan maka tak apalah tak lepas semayang mereka tak zikir pun sebab mereka pulitur puli business tapi mereka zikir cuba ada tak orang sekarang zikir dalam saya buat business mano doh Tu saya kata sebab tu maka zaman sebab tidak maka wajar benarlah yang macam ni dihidupkan. Sekurang-kurangnya bagi memberi lawan.